Akkor kérdések, hozzászólások a közönség soroiból. Köszönöm szépen, nagyon érdekes előadásokat, hozzászólásokat hallottunk. A, hogy nem nagyon értettem Zoli, hogy nagyon szimpatikus volt a felborodásod, hogy hát a demokratikus legitimációja tovább csökken az EU-nak, hogyha Brüsszelbe delegálnak. De hát te magad beszéltél arról, hogy mennyire a fogjaival váltak a, a, a kormányzatok a a piaci szereplőknek hát nyilván itt arról van szó, hogy a piaci szereplők még könnyebben irányíthatják, meg egységesíthetik neoliberális irányba az EU politikáját, hogyha már nem is nemzetállami kormányokat kell úgymond a befolyásukkal nyomasztani, hanem ez elég lesz egyetlen brüsszeli központot. Tehát hogy, hogy a, a feláborodásod abszolút szembe megy azzal a reális értékeléssel, ahogyan leírtad a politika működését. Tehát, hogy... A másik, hogy azt mondtad, hogy létezik az EU jelenlegi pénzügyi vezetői fejében egy alternatíva, egy megoldási jelenlegi helyzetre, és ez az, hogy a, a költekezését tovább csökkenteni ezeknek a felelőtlen államoknak akik így, így szórják a pénzt. Jól látom-e, hogy pontosan olyan intézkedések fognak ebből megszületni, amiket azok a globalizációkritikus gondolkodók, csoportok már évek óta kritizáltak, akiknek a szavait most a válság óta már ezek a neoliberális öö, öö, elemzők is legalább a retorika szintjén átvették, és itt mire gondolok a közszolgáltatások privatizációjára. Tehát én nem, nem, nem hiszem, hogy egyedül vagyok a félelmemmel, hogy pontosan a válságot fogják, az ő válságukat fogják kihasználni arra, hogy még egy lapáttal rátegyenek arra a neoliberális politikára, amit már a válság előtt is kritizáltunk, a védegylet is, többek között a közszolgáltatások privatizációját. Még egy kérdés, hogy, hogy felvetődött itt az euró körüli problémák miatt, hogy egy ilyen többsöbességes Európa jön létre, erről mi a véleményetek? Ugye ezt sokan kritizálják, hogy ez egy ilyen másodosztályú EU tagállamokat hozna létre. Illetve, hogy mi a, a válaszatok arra a tipikus neoliberális euró melletti évre, hogy hát itt egy ilyen kis ország, egy ilyen kis pénzel, mint a forint mennyire kiszolgáltatott, és hogy, hogy, hogy, hogy, hogy micsoda szerencse, hogy nem döntötték be már eddig is a forintot, és hogy egyetlen lehetőségünk az EU, euró felé való menekülés. Jó, hát ez jó, ez jó az a kérdés, amit először, először feltettél az a, a, a bizottság legitimitásáról, mert ugye ez lehetőséget ad nekem arra, hogy reagáljak arra, amit az előbb a Péter mondott az Európai Integrációs Projekttel. Tehát az a baj szerintem, hogy az Európai Integrációs Projektnek nagyon komoly legitimitási válsága van. Tehát ahogy ez megvan csinálva, azzal, hogy nem egy ilyen alulról építkező demokratikus, federalista Európa valósult meg, hanem egy ilyen fölülről építkező funkcionalista Európa, ahol ilyen szakértői elitek alakították ki, és nagyon-nagyon és ritkán bocsátották népszavazásra. És amikor népszavazásra bocsátották, gyakorlatilag mindig megbukott. Amire most már kitalálták az európai szintű politikusok, hogy a népszavazás az egy antidemokratikus forma. Tehát ma már a bizottságtól, a Magyarország EU delegációig hallom, EU eurókratáktól, hogy a népszavazás antidemokratikus dolog. Így. Ilyen keményen mert hogy mindig megbuknak, amikor az bocsátanak valamit, az, az azt gondolom, hogy nagyon nagy baj. Azt látni kell, hogy a jelenlegi szerkezetében az Európai Unió az úgy működik, hogy az érdemi döntéseket még mindig a tagállamok hozzák meg. Tehát hiába van parlamentünk, a parlamentnek csak együtt döntési joga van, úgy hívják azt a döntéshozatali folyamatot, a Parlamentnek, az Európai Parlamentről beszélek. Az Európai Parlamentnek a legnagyobb beleszólása van a dolgokban, az az úgynevezett együttdöntési folyamat, co-decision procedure. Az együttdöntési folyamatban is csak adnyi, annyiban van sok joga az Európai Parlamentnek, hogy bármit megvétózhat, amit a tanács akar, de ő nem akarja. Ez tényleg egy erős jog az Európai Parlamentnek. A probléma az, hogy ez fordítva is igaz. Tehát ha valamit a közösséget képviselő parlament akarna, az bizony meg tudja vétózni az Európai Tanács, ami viszont a tagállamoknak a szerve. Tehát ott tartunk, hogy gyakorlatilag a közösségit Ö, ö, akarat, bármifajta fölfelé történő ö, ö, ö, harmonizáció felé, tehát, hogy legyen erősebb szociális szabályozás, legyen erősebb ökológiai szabályozás, ez mind meg tud, megbukik rendszeresen, vagy se jut a döntésig, mert hogy pontosan lehet tudni, hogy a tanács meg tudná ezt vétózni. A tanácson belül meg de facto az a helyzet, egy csomó, csomó területen de júre is az a helyzet, hogy egyetlen állam vétózhat, például adópolitika, például külpolitika, csomó dologban, de júre is vétozhat a tagállam a tanácsban, de ahol nem, a Lisszaboni szerződésben most már többségi döntéshozata lett a tanács e, munkájának a jelentős részében, de ennek ellenére nem megyünk szembe tagállamokkal. Tehát ezt elképzelhetetlennek tartjuk, egy vagy egy-két-három tagállam torkán lenyomnánk olyan döntéseket, amiket nem akarnának. Eleve nagyon alacsony az Európai Unió népszerűsége, ezért nem tudom elképzelni, hogy a tanácsban többségi döntéshozatalal akaratuk ellenére tagállamoknak bármit lenyomnánk a torkán. Ilyen nem lesz. De facto, tehát ennek a nagyon-nagyon bonyolult döntéshozatali mechanizmusnak, amit nem látnak a polgárok, mert annyira bonyolult, a nagyon-nagyon-nagyon kicsontozott és leegyszerűsített logikája az az, hogy bármelyik tagállam bármikor vétózhat. Ebből viszont számomra az következik, hogy az Európai Unió demokratizálódását az tagállami szinten kell elkezdeni. Tehát amíg a mi tagállamaink nem eléggé demokratikusak, addig nem fogjuk megteremteni azt az Európai Uniót, amelyik demokratikus. Tehát én egyetértek azzal Péterrel, én is szeretnék egy jó Európai Demokratikus Uniót, nem vagyok... Euroszkeptikus. Nagyon jó lenne egy jó Európai Demokratikus Unió. Azt viszont csak úgy fogjuk tudni megteremteni, ha első körben a tagállamainkat demokratizálnánk, és azok aztán. Ki uniós szinten létrehoznák azt a fölfelé harmonizációt, amiről Péter beszél. Én nem látom más útját. Tehát azt szerintem, hogy az unió fogja demokratizálni a tagállamokat, ez egy elképesztő illúzió. Teljesen kontrafaktuális, hogy az unió demokratizálna a tagállamokat. Ezt csak fordítva tudom elképzelni. Ebből a szempontból én életveszélyesnek tartom átadni ezeket a fiskális jogköröket jelenleg a bizottságnak, mert az lesz, amit mondtál, hogy ott akkor már nem 27 tagállamot kell körbelobbizni, meg pontosan elég egyetlen, eleve relatíve korrupt emberekből, sokszor korrupt emberekből álló testületet. Nem tudom, ki tudja például José Manuel élet élettörténetét, aki... Konkrétan maoista ifjúság is szervezetben kezdte az életét Portugáliában, majd jó időben váltott, amikor a portugál rendszerváltás volt, átlépett a konzervatív pártba, majd miniszterelnök lett konzervatív miniszterelnök Portugáliában, ahol, ahol konkrétan azt állította a portugál euró belépéskor, hogy 3% alatt van a portugál államháztatási hiány, hogy megválasztották az Európai Bizottság elnökének, és a következő portugál kormány meg azt találta, csontvázasdi, hogy valójában 6,8% a portugál államháztartási hiány, ami az akkori legnagyobb volt, az csak a magyar kormán tudta nagyon radikálisan fölülmúlni, de akkor ez egy hallatlanul magas államháztatási hiány volt, ez a 6,8% így lett ő az Európai Bizottság elnöke, Azóta mindenfajta botrányokba keveredik, és túl közel van mindenfajta nagy cégekhez ott Brüsszelben. Erről lehet olvasni a sajtóba, ezt most nem részletezem. De ugye ne csodálkozzunk azon, hogy amikor mondjuk arról volt szó, hogy a görögök csaltak a maguk adataival, akkor a barózó relatíve csöndben volt, és a fan rompújel illtésztették az egészet, mert hogy öt perc alatt megkérdezte volna valaki, hogy már bocsánat, József, de ti nem ugyanezt csináltátok Portugáliában annak idején. Most ennek a bizottságnak fogjuk átadni, azokat a fiskális jogköröket, amikkel nem hisszük el a saját nemzetállami kormányainkról, hogy ezek be tudják tartani. Tehát szerintem ez elképesztő. És akkor még egy utolsó dolog, amit kérdeztél, hogy, hogy nem túlságosan kitette a nemzetállami valuta, illetve hogy stabilitást ad. Hát ugye ezek ezzel kapcsolatban, ja, arról, hogy kitett, arról már beszéltem, tehát igen kitett. Addig kitett, amíg nincs szabályozva a pénzpiac. Tehát a jelenlegi pénzpiaci szabályozás mellett igen kitett a nemzetállami valóta. Tehát valójában tényleg arról van szó, hogy nagyon könnyen bedönthető egy ilyen kis ország, egy ilyen kis jegybankkal, ilyen kis valutatartalékokkal tartalékokkal valóban. De lehet szabályozni, tehát meg lehet oldani megfelelő szabályozásokkal, hogy sokkal kevésbé legyen ez így. Az pedig ugye, amit szoktak hangsúlyozni, amit te úgy hívtál, hogy neoliberális érvelés, hogy a, hogy is mondtad, hogy a magyar egy nemzeti valutának a stabilitását adja az, hogy... Az utolsó kérdésére lett hogy... Igen. Ezt szoktuk hallani a sajtóban, de hát ugye ez miről szól? Ez arról szól, hogy akkor lehet bedönteni egy valutát, hogyha túlságosan magas már eleve az államadóságunk, és emellett a kormány még nagy fiskális költségvetési hiányokat is csinál. Ebből az következik, hogy ugye nyilván... Csökken. Ja, és bocsánat, emlékszem, hogy mit kérdeztél, ugye nem fogják e felhasználni azt a logikát a neoliberálisok, hogy ugye itt magas hiányok vannak, és nagy államadóság, hogy akkor a kiadásokat visszafaragják, és a közszolgáltatásokat vágják vissza, ezt kérdeztem. Szerintem ez történik. Tehát ugye megnézzük a... A, a görög, a román, az ír helyzetet, akkor konkrétan az történik, hogy minden egyes országban ugye arra való hivatkozással, hogy túl magas az államadóság, túl nagyok a költségvetési hiányok, elkezdték visszavágni a kiadási oldalt. Ez nem csak azt jelenti, most éppen ezek a privatizálások nincsenek annyira renden, ez három-négy évvel ezelőtt sokkal inkább. Én most sokkal jobban féltem a jóléti rendszereket. Tehát itt sokkal inkább arról van szó, hogy a nyugdíjrendszereket vágják meg, az rendszerek finanszírozását, Magyarországon az oktatási rendszer finanszírozását, meg a munkanélküliségi segélyrendszer finanszírozását. Tehát én most nem, a, nem annyira a privatizációtól félnék, az egy ilyen öt-tíz évvel ezelőtti ö, ö, ö, ö, ö, harmadik utas ö, dal volt. Én most sokkal inkább azt félteném, hogy a, a jóléti rendszereknek mentek neki ezzel. Halál komolyan azt gondolják emberek, hogy, hogy ez a megoldás. Tehát nem, nem hogy mondjam, cinikusan, hogy tudnák, hogy nem ez van, és, és mégis ezt csinálják, hanem van egy bizonyos százaléknyi ember minden európai társadalomban, akivel ha vitázol, akkor kőkeményen megvan róla győződve, hogy ezek a kudarcok államkudarcok. Tehát az, az, amit most látunk, válság, nem azt a narratívát adják, amivel ebben a körben beszélünk, hanem ők nekik meggyőződésük, hogy a 2008-2008. -200 14-es mostani válság, ez az állam kudarcáról szól Egy neoliberális agy, ugye, mint ahogy a kalapács számára minden, minden tájszögnek szögnek látszik, egy neoliberális felfogás számára minden állam kudarcnak látszik. Ez is. Tehát amikor a bankok elképesztő jelzálog hitelezési és derivatíva válságot hoznak össze, akkor azt mondják, hogy államkudarc nem jól szabályozott az állam. Hogy amikor ki kell menteni a GDP 20%-ával az Anglo-Irish Bankot, akkor ebből azt látják meg, hogy és egy pár év után tényleg csak ez látszik belőle egy elemző számára. Egy banki elemző mit lát 5 év múlva ebből? Megnőtt az ír államadóság. De ezt nem látja mögötte, hogy miért. Csak lát egy adatot, hogy 2000 Nyolcban még ennyi volt, 2011-ben meg sokkal magasabb, hoppá, rossz az írállam. Mert ugye megnő. Azt nem látja, hogy ez azért ment, mert az enguár is ki kellett menteni. Tehát ez a típusú szemléletmód, ami mindenben ezt látja meg, az most neki esett a, a, a kiadási oldalnak. Ebből a szempontból, tehát mitől, hogyan utolsó gondolat, hogyan lehet megvédeni a spekulációtól egy kis államot, úgy, hogyha nagyon alacsony, az állományod nem csinálsz nagy költségvetéseket, de ezt nem úgy kell csinálni, mint Ceausescu, hogy ugye mindent, mindent eladok, és mindent visszafogok, és mindent hanem, nem, nem, nem a, a, azzal, az, ezzel a módszerrel, hanem fenntarthatóan. Tehát a Ceausescu is jelentősen csökkentette az államadóságot, csak nem volt fenntartható. Tehát a, az nagyon jó, hogy eljutottunk oda, az egy fontos közgazdasági jelv, hogy a, a ha ilyen, körülbelül a GDP 60%-a alatt van az államadóságod, akkor sokkal kevésbé vagy kitett. 60% fölött meg radikálisan meggyorsul a kitettséget. Sokkal nagyobb a valószínűség az államcsődnek. Tehát tényleg nagyon jó, ha lehet ilyen 30% környékére visszaszorítani az államadóságot. Zárójelbe bejegyzem meg, Csehországban 36%-os államadóság van, és mégis, mégis megszorítások vannak. Tehát ott nagyon működik a dolog. Tehát vissza kell szorítani nyilván az, az államadóságot, de ez nem mehet a jövő rovására. Tehát ez nem mehet annak a rovására, hogy belefektessünk a versenyképességünket megalapozó a rendszerek. Ez csak úgy lehet, hogy bizonyos dolgokban többet kell fektetni. Épp azzal leszünk fenntarthatóak, Hogyha bizonyos alrendszerekbe belerakjuk a pénzt, több ember fog dolgozni, mert jól képzettek, mert egészségesek. Ők többen dolgoznak, több adót fizetnek be. Egy sokkal magasabb foglalkoztatással lehet stabilizálni, és akkor tényleg fenntarthatóan alacsony lesz az államadóságunk. De ha megszorítunk, elveszük a pénzeket, nem fektetünk bele a jövőbe, és közben csökkentjük az államadóságunkat, akkor ez nem fenntartható, vissza fog jönni. Újra és újra vissza fog jönni, és akkor megint megszoríthatunk. Ez nem jó védekezés a kitettségre. A kitettségre egy fenntartható, alacsony államadóság lenne jó védekezés. Azt hiszem, hogy ugye most az előző panelben tárgyalt kérdés, hogy a neoliberalizmussal most mi a helyzet, ugye itt most egy újabb adalékot kaptunk, hogy azért nem dőlt még el ez a csata tényleg, tehát hogy nagy neoliberális arcok megtértek itt az alternatív vagy a non-mainstream gondolkodásnak, de hát azért ezek a rutinok, ezek, ezek itt vannak, és sajnos rövid távon gazdaságpolitikai szinten lehet, hogy ezek fognak diadalmaskodni. További kérdések és hozzászólásokat várnánk. Kis Miklós vagyok, és uh, igazából nem uh, vitát szeretnék kezményező, csak kíváncsi vagyok, hogy Pógi uh, gondol. Uh, az, uh, hát ugye vannak ugye, az eurócsatlakozás mellett azért érvek, még ezen túl is, mint ami elhangzott. Tehát ugye, az, egy, az egyik az, hogy hát tulajdonképpen, Magyarország most is egy ilyen kettős kamatrendszer van, tehát ugye van alternatív finanszúrozási mód, ugye most megint lesznek a alapú. hittelek, tehát hogyha erre lehetőség van, akkor igazából lehet, hogy sem úgy kellene gondolkodni, hogy hát ugye a milyen problémákat okoznak, mivel hogy ugye tulajdonképpen kettős komatrendszer van, ami így meg most egy árfolyam kockázattal, tehát lehet, hogy ez, tehát ez egy érv igazából azért az euró csatlakozás mellett, meg hát ugye van egy ilyen másik érv, amit szőkebb körbe hangoztatnak, hogy hát tulajdonképpen az önálló monetáris politika mint előny, ez nem biztos, hogy nálunk előny, ugye, mert hát ugye van valami sok vagy bármi probléma egekben, meg a kamatokat és hát, ugye ennek is vannak negatív következményei úgy, hogy ráviden ennyi is a kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz Hát, hogyha ha, a, ha arra gondolsz kettős kamatrendszer alatt, hogy ugye föl lehet venni forint hitelt meg alapú hitelt, erre gondolsz? Hát ugye, erre azt tudom mondani, hogy aki 2003 környékén, önök, utolsó tíz évben fölvette vízahitelt, az teljesen jól csinálta. Ugye azt halljuk a mainstream sajtóból, van egy ilyen üzleti sajtó, főleg szereti ezt mondani, azaz ti, hogy a, ugye a magyarok azok ilyen. Tücsök népek, amelyek nem megtakarítani szeretnek, hanem ugye a kedvencén is hogy a plazma Itt mindenki plazma TV-t vett. Tehát itt nem tudom, 20 millió plazma adtak el elméletileg az utóbbi tíz évben, mert mindenki fölvette a hitel, felelőtlenek a magyarok, nem értenek a pénzhez. Bocsánat, de a ti honlapotokon is volt tegnap egy ilyen cík. de De... de de rendszeresen megjelenik az üzleti sajtóban ez, hogy a magyarok felelőtlenek, erre még mindenfajta felméréseket is megszponzorálnak, hogy mennyire felelőtlenek a magyarok. Ma bocsánat, de ha én 2003-ban föl akarok venni hitelt, mert mondjuk lakást akarok venni. És azért nagyon sok embernek probléma Magyarországon, hogy szeretne egy lakást. És azt mondják neki, ki mondja, azt mondják neki, hogy pár év múlva tagok leszünk. Tehát, hogy minden rendben van a, a, a kormány borzalmas konvergencia tervét elfogadja a, a, az Európai Bizottság. Tehát azt a konvergenciatervet, ami közepes szintű közgazdasági végzettsége, ha valaki belenéz, látja, hogy elképesztő, zűrzavaros, vannak benne paradigmatikus és parametrikus változtatások, minden az egészségügy teljes privatizáciájától a 300 forintos vízidíjig össze-vissza az egész, Háromszor visszadobja az Európai Bizottság, majd utána kénytelen elfogadni, mert hogy az Európai Bizottságnak ráadásul nincs is igazán lehetősége, hogy ne fogadja el. Majd utána... A magyar kormány is, is a, tehát a magyar kormány és az Európai Bizottság is azt mondja, hogy rendben van a konvergenciaterv, pár év múlva leszünk az eurozónába. Majd utána a banki elemzők ezt el, körülviszik a sajtóban, ezt a hírt, és a banki elemzők azt mondják a és rádióműsorokban, hogy hát igen, ez most már egy jó konvergenciaterv, most már tényleg minden rendben lesz, ez, ez, ez most megnyugtatja a piacokat. Ha ezt hallja egy magyar polgár, akkor teljesen racionális mondjuk egy 2 százalékos jembe, svájci frankba, vagy egy kicsit magasabb kamatozású euróban eladósodnia, és nem pedig mondjuk akkor éppen 9 százalék környéken levő jegybanki alapkamattal forintba. Ez teljesen racionális döntés volt akkor. Felelősség az Európai Bizottságnál van, meg a magyar kormánynál, meg a banki elemzőknél. Ők mondták azt a magyar polgároknak, hogy nem kell az árfolyam kockázattal számolnatok. Teljesen racionális volt akkor azt fölvenni. Na bocsánat. Mitől lehet megszüntetni ezt a különbséget? Azzal hogyha a magyar kormány folyamatosan prudens fiskális politikát visz, az nem csinál jelentős költségvetési hiányokat. Ha a magyar államadóság csökkenőben van, az államháztartási hiány folyamatosan alacsony, akkor a magyar kamatokat, jegybanki alapkamatot csökkenteni lehet. Ha a magyar jegybanki alapkamat szép szép, ez eurozónától függetlenül is így van, ez nem kell eurozóna. Ha, ha egy kiszámítható és prudens költségvetési politika lenne, akkor a magyar jegybanki alapkamat szépen belesimulna az Euróba, és nem lenne kettős kamatrendszer, és akkor az egész probléma megszűnne. Attól van magasabb kamat, hogy országkockázati felárunk van, attól, hogy rossz volt a költségvetési politika. Tehát megint ugyanoda jutunk vissza, ki kell kényszeríteni a nemzeti szintektől, nem csak Magyarországon, az Unió összes tagállamában, ki kell kényszeríteni a fenntartható prudens költségvetési politikát. És akkor megszűnik a kettős kamatrendszer. Siveg Tibornyi vagyok, Ceglédról és a Fiszekház Nonprofit Kft. től. És a Zsolt részéről elhangzott egyszer egy kérdés a helyi pénznek a bevezetése, és erről nem hallottunk reagálást, erről szeretnénk egy kicsit bővebb. I mean these uh, local currencies, the so-called so LEDs, which have already been introduced after the... Uh, Great Depression in 1927, uh, 28, where local communities Uh, invent a kind of own currency and exchange among themselves and services and goods uh, has in the recent years uh, seen a kind of renaissance in several countries. Uh, my opinion on that is that this is a kind of defensive method, uh, measure um, against impoverishment of certain communities, and for that purpose it is good and it is okay but On the other hand, I think that the LEDs are no solution for the big uh, currency and the big economic problems uh, in Europe and in the world at all, uh, because they will always remain a very small um, sector of the economy in a highly interconnected, uh, with a deep division of labour and globalized uh, economy. I think it is um, not possible to do away without a big currency and even at global level with a big lead currency. Theoretically, this could be one day in 500 years or 200 years, I don't know, one single currency. As long as this is not the case, it makes sense to have a lead currency which is a currency which, which can be used by everybody uh, in the world in order to organize international trade uh, and investment. So uh, let me say for For a small niche purpose, LEDs are okay, but they are not uh, really the future of a currency system uh, in the world that uh, we see today and in the future. I think that this is one aspect. One aspect, one detail. One detail. One detail. One detail. One detail. a detail helyben tartja a keresletet. Tehát nem az van, hogy elmegyek a nem tudom, nagy német autógyárban megkeresett pénzemmel a nagy brit multinacionális élelmiszer elkölteni, és ugye mondinerben megy ki a pénz a gazdaságból. Bocsánat, nem tudom, hogy a hölgyek tudják-e mi a mondiner. A férfiak, akik fociznak, tudják. Ugye a mondiner az az, amikor nekipattintom a falnak a labdát a teremfociban, és így visszapattan. Tehát egy gyakorlatilag a magyar gazdaságban ez történik. Egy nyugat-európai gazdaságban az van, hogy egymástól vásárolunk. Tehát én veszek tőle, mit tudom én, kutyalenyírást, ő vesz tőle, mondjuk, nem tudom, autószerelést, ő vesz tőle, mondjuk egy növényt, ő meg tőlem mondjuk egy mit tudom én bármit. Szóval így egymástól vásárolunk és körbeforog a pénz. A magyar gazdaságban az történik, hogy multinál megkeresett kis pénzünket, elköltjük a multiba és abban a pillanatban megy ki a magyar gazdaságból. Tehát az a körbeforgás, amit megtörtént, az nem történik meg. Hanem így visszapattan a pénz, mint a teremfociba a labda. Ezzel az a baj, hogy ugye nem támasz keresletet a helyi gazdaság szereplői felé. Én Sopronba tanítok, Sopronba van ilyen pénz, a kék frankos. Az arra jó, hogy ugye, ha valaki ilyenben fizet, akkor azzal nem tud elmenni a nagy brit multiláncoz, ami egyébként van Sopronban is, és muszáj a helyi kínálat felé keresletet teremteni. Tehát ezt a pörgést tudja csinálni. De ennek nem funkciója, nem is arra van kitalálva, hogy átvegye a nagyobb valuták szerepét, mert hogyha ezt elkezdenénk nagyobbra és nagyobbra növelni, akkor ugye gyakorlatilag megint megteremtenénk a forintot. Tehát annak meg nem sok értelme van, hogy újra teremtsük a forintot. Tehát ennek pont az a lényege, hogy helyi valuta maradjon. Erre jó? És Egyébként Sopronban működik is, tehát én már használtam, és lehet vele vásárolni és tök jó móka egyébként, de, de nem ez a szerepe. Mondjuk az én kérdésem sem arra irányult, hogy ez valami felválthatja az eurót, hanem hát hogy ez hogyan tudja kiegészíteni, vagy hogyan tud bizonyos feszültségeket csökkenteni. Tehát egy picit még azért hagyj kérdezzek vissza, főleg, hogyha itt ez kérdésként is fölmerült, Péter is azt mondta, hogy, meg te is, hogy ennek kis szerepe lehet, de hogy milyen kicsi ez a kicsi. Mert kinek kicsi, ugye? Tehát az, ami egy makrogazdaság számára kicsi, az esetleg egy, egy, egy hátrányos régió, mondjuk a Cserehát számára, az nagyon fontos lehet. Tehát, hogy, hogy a kérdés az, hogy ezek, ezek mennyire tudnak. Terjedni, és mennyire tudják betölteni azt a funkciójukat, hogy tényleg mondjuk hátrányos helyzetű régiókban gazdasági aktivitást mozdítanak elő, pont azáltal, mert ugye ezek olyan pénzek, amit nem lehet berakni a bankba, ezért nem kapunk kamatot, tehát ez nulla kamatozású pénz, ha nem is negatív kamatozású, de nulla kamatozású, vagy hát a inflációt nézzük akkor negatív kamatozású, tehát ez gyakorlatilag az ember akkor jár jól, hogyha ezeket a letceket, vagy helyi pénzeket, vagy kék frankot rögtön elkölti, ha én erre szerteszek, akkor rögtön elköltöm, és ezáltal el igen, ahogy aktivitás a ugye az ember ezáltal generálni. fontos, hogy van, hogy a kis hogy a hogy a a a kis szerep a kis is fontos, In economic terms communities, this works to a certain extent. Um, but uh, from the moment on, uh, when you have certain needs that go beyond those that can be satisfied within this uh, small community, Uh, then you have uh, a currency problem, yeah. <laughs> um, you are living outside Budapest, uh, I don't know, uh, 50 kilometers away in a small uh, city where you have this system, yeah, and you can pay your hair cutter uh, and uh, you get some potatoes and the other way around you offer your services for translation of, uh, I don't think, uh, a letter in German or whatever. Um, but if you want to go to the opera uh, and you like opera, you have a problem because this cannot be satisfied there. You have to go to Budapest and go and to buy this service there. Now the question is, um, who can afford to do both? The coexistence of these both systems depends on the homogeneity. If you have people which work at the same time in the official sector, uh, they have not the possibility really to contribute in this uh, lead system to offer their own services. Because they come back from the factory and from the office, they are tired. Uh, what can they contribute? Yeah? Uh, so. To give you only one example, so there is a problem of coexistence uh, between the two systems, um, and uh, at the moment where it becomes a bit more complex, and where there is less homogeneity of this uh, community, then you run in a lot of problems. But... Of course, it makes sense and it, it has a certain role to play uh, as a measure uh, to mitigate uh, certain, uh, let me say, hardships that are coming from the official uh, economy in small communities. I would want to overestimate uh, uh, the capacity of this concept, um, hoping, for instance, that if you have 5.000 or 10.000 communities and let's in Hungary, uh, that you would solve uh, the problems of the Hungarian economy. I don't see that potential. I a, a a süsűben az volt, hogy mindig bejött, volt egy ilyen főteremnek a süsű városnak, ahol mindig belovagolt a süsi, és ugye ott voltak ilyen mesteremberek. Tehát az egyik az valami pék volt, a másik az valami kovács volt, meg nem tudom. Tehát ott volt egy ilyen helyi gazdaság, ahol mindenkinek volt valami mestersége. Na most szerintem a, a, a helyi pénz az arra jó, hogy, hogy, hogy itt helyben megpörgesse ezt a e, keresletet, de ehhez kellenek olyan emberek, akik tudnak olyat adni, előállítani, amire a közösségnek szüksége van. Nekem az a tapasztalatom az ilyen jellegű helyekkel, meg az olyan helyekkel, amik ilyen nagyon alulfejlettek és ilyen a gazdasággalak, hogy ott az egyik alapvető probléma nem csak az a baj, hogy nincsen, nincsen kereslet, nincs elég pénze az embereknek, hogy megvegyenek valamit, és ez ugye akkor se lesz, hogyha átváltják helyi pénzre a forint forintkeresetüket. A másik probléma az, hogy nincs elég kínálat sem, tehát nincs elég olyan ember, aki olyas valamit tudna előállítani, ami ott a helyi közösség számára tényleg szükség. Szükséges. Tehát itt mind a két oldalán baj van a helyi piacnak. Ebből a szempontból én nem látok más lehetőséget, mint hogy az államnak képzési rendszereken keresztül olyan tudást kell adni a, a, a helyi embereknek, amelyen olyas valamit tudnak előállítani vagy szolgáltatni, ami a helyi közösség számára szükséges. És akkor már tényleg tudnak egymástól venni dolgokat. Ha ez nem megy, akkor én még arra is hajlanék, ezt tudom, hogy most radikálisnak hangzik, de még arra is hajlanék, hogy az államnak kell foglalkoztatást teremteni. Tehát, ugye el, el lehet felejteni azt a dogmát, hogy csak a magángazdaság teremt jó állást. Az állami állás, hogyha értéket teremt, az ugyanolyan jó állás, mint a magángazdaság. Szerintem ez, ez, ez egy ilyen másik neoliberális dogma, amit tényleg elképesztő szinten elhítettek az emberekkel, hogy csak a magángazdaság állásai jó állások, minden állami állás az rossz állás. Tehát az a vasútás, aki a máv Vasutas az rossz, de abban a pillanatban, ha privatizálom a mávot, akkor ő egy jó és gdp termelő valaki lesz. Vagy mit tudom én, az ügyvéd az egy jó ember, mert az egy magán foglalkoztatott és adót fizet az államnak, de az a tanítónéni, aki megtanította az ügyvédet írni, olvasni, az rossz, ő nem termel GDP-t. A meg az a rendőr, aki mondjuk vigyáz az értékeire. Tehát az az, az, az, az ügyvéd nem tudna dolgozni. Az ügyvéd által termelt GDP-be, bele belemegy a tanítonnéninek és a rendőrnek a GDP-e. Tehát ezt, ezt szerintem szintén meg kéne változtatni a magyar közbeszédbe ezt az elfogadott ostobasságot, hogy csak, az, csak a magánmunkahely a jó, az állami munkahely az rossz. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy egy ilyen cserehátszerű helyen igenis lehetne közfoglalkoztatottakat, hogyha a magángazdaság oda nem megy. Egy, egy multi biztos, hogy nem fog oda menni. Kis is elég nehéz. Én, én azt gondolom, hogy képzést kell adni ott az embereknek, és, és akár, akár közösség által finanszírozott munkahelyeket, és akkor már lehet szerepe a, a helyi pénznek. De, de egy önmagában a helyi pénz nem fogja megváltani ezt a helyi kistérséget, hanem, hanem segíthet egy ilyen folyamatban adott esetben. Igen, hát azért ott az sem véletlen, hogy mondjuk a Soproni frank, ami most az egyik ilyen leg. A relatíva legsikeresebb ilyen próbálkozás Magyarországon azért az is a Soproni régióban jött létre, és nem a Cserháton valóban. Tehát ez nyilván el kell gondolkozni. Jó, köszönöm szépen, az időnk letelt. két órája beszélgetünk itt, köszönöm szépen a, a figyelmet, én most konklúziót nem vonnék, szerintem egy nagyon uh, tartalmas panel volt. Akkor tartanánk egy negyed óra szünetet, és akkor a nap utolsó uh, beszélgetése következde, ami a pénzügyi szektor szabályozásáról szólna. Köszönöm szépen, ott lehet továbbra is háttérben fairtray kávézni. Az, köszönöm szépen.